Bakari. Amas mendean bizi izan nintzen. Zuberoako Matikile herrian nintzen mundura. Hoyen etxeetan ainz uzen. Etxi izena deituratsat hartu nuen herren. Ezisen batekin ezagutzen induten beti. Ikasketak amaitu ta gero itzuli nintzen Euskoelherria. Nire herriko apaiza izateko eta irurogeta bateko maiatxaren iruriko jaunaren handikeriaren aurkako matxinadaren burua izan nintzen. Karai horretan azaloren funtsa zuberoako lurren jabetzaren hausian zegoen. Erregeak, herri lurrak hartu eta sarraik jarri zituen. Gure herriko lurrak herri ez dizkiguten berrezkurratzen utzi diru truke, baina diru denei ia uparitu zizkien. Egoera hori oso zen. Lur hauetan, gure abereek jaten zuten eta besteak beste. Aurnat pereikoak lur gehienak erosi zituen. Hauzite gira, jos, jo genuen lurrak berrezkuratxeko eta diru pilo bat gastatu genuen abokatuekin. Orduan, lurrak erosteko dirurik ez geneukan ikusiz, erabaki genuen armakartzea eta nire gor agindupean Millaka zu berrotarrak alttzatu egin ziren. zori txarrez, atxiiletu ninduten, eta epaiketa labur baten ondoren burua moztu zidaten, eta nire gorputsa txikitu zidaten, Ztxilikaatu zuten nire burua mauleko gaztelueko atetik. Abenduaren, hoeta hamaikan arte, egun horretan nire lagun talde batek burua jaso eta larperatu egin zuen nire azkenitxekin abesti ospatxu bat egin zuen agian izenekoa